«А отамон, я у землянці. Так звик, що більше до хати не піду. Відпочивайте, а я князя шукатиму». «Не шукай, я сам тебе знайшов», промовив князь, виходячи з-за дерева. До нього побігли Василько і сини. Анна схопилася з колоди і простягла руки. Біля неї стояла дочка Доброслава. Вона так зраділа, побачивши батька, що й слова не могла вимовити. Митрополит Кирило Ішов до князя, сміхаючись. Нерадісною була ця мандрівка по волині, ніби в таку землю в'їхали, де й люди ніколи не жили. Скільки не їхали, нікого на шляху не зустрічали, тільки стричать зруйновані стіни. Хоч би одна душа жива вийшла та розповіла про жахливу бурю, що перевернула цей краю пустелю. І худоби не жодної в оселищах не бачили, неначе ніколи у смердів ні коней, ні корів не було. Швидко проскакували через ці згарища, назад не оглядалися, бо боліло серце. Не відати б ніколи лиха страждання такого. Кирило їхав поруч Данила. Знову починати будемо, князю. звався він до Данила, коли під'їхали до оселища. Та Данила не дав йому доказати, змахнув руками і зраділий вигукнув «Сюди, сюди йди!» Біля крайнього дворища стояла бабуся і злякано дивилася на вершників. Теодосій, скочивши з коня, пішов до неї «Іди сюди, баба, ми руські, а не татари!» Вона, махнувши рукою, побігла за зруйновані стіни і звідти вийшов у довгій сородці, підперезаний мотузком. Він здивовано дивився на приїжджих. Іди сюди ближче, покликав його Данила. Старий, оглядаючись, поволі ступив до них. Що робиш, діду? гукнув Данило. Дід зупинився і, вклонившись, відповів. Жити будемо, а ти хто є? Кирило посміхнувся. Князь Данило це діду. Князь. Діду клонився. «А я й не знав. Погляньте, нічого не лишилося». «А хто ще є в селищі?» «Нікого немає. Ми перші з бабою прийшли. Завтра у ліс підемо до своїх. Та чи вже можна повертатися?» Задравши голоду вершників, запитав він. «Хай повертаються діду». «Немає вжитого урменів, відповів Данило, торкнувши коня. Вони поїхали, а дід стояв і дивився йому слід. Теодосій штовхнув Богуслава. «Бачиш, Богуславе, дід каже, жити будемо». «Не скорив, батига, народ наш, знову жити будемо». Данило, як і раніше, сів у холмі. В «Цей город не зайшли татари». Побоювався Батухан, щоб не було того, що в Кременці Налякали його, ніби город на високій горі стоїть. Звідси, з холма, по всій землі Галицькій і Волинській Їздив Данило. У зруйнованому бересті залишив Семена Олуєвича. У спаленому Володимирі збирав людей князь Василько. Руська земля вставала з попелу. Руський люд повертався з лісів, буяло життя. Книга третя, розділ перший. Вже десять днів перебуває в Галичі Яків, Данилів Стольник. Такий собі непримітний Яків, все в тіні тримався. А тепер, коли потрібно більше помічників, Данило і його до діла покликав. Наказав йому поїхати в Галич, глянути, як бояри господарюють, чому нічого до холма не сповіщають. Замовкли, ніби їх і немає там. Ільяків не хотів їхати туди. Він знав боярина доброслава Судича. Один голос доброславів, чого вартий, почне говорити, як грім гуде очі чорні, суворі, як примружить їх, як насупить брова, аж моторошно стає. Зловісною словісною бурею пролетів Батий. Багато лиха накоїли татари, потрощили, поруйнували все. А тепер уже час і до роботи братися галичанам. Недарма, Данило, хоче докладно знати, що діється в Галичі. Дійшло до його вух, що бояри... Знов гострять супроти нього зуби. Яків сидів біля столу, Борідку маленьку свою гладив. Неросте клятта борода. І голос у Якова тонкий. «Як бабуся пищиш!» Сміявся з нього Теодосій. «І у тебе маленький, мов дитини! Чи тебе з малку мати об стіну носом терла?» Не терпів гузування Яків, Сердився на Теодосія. А проте, коли Данило сказав, що для охорони посилає Теодосія сотнею дружинників, як зрадів. Теодосій міг у помочі стати. Не забував стольник, що до доброслава їде. Де ж це доброслав? Знаєш уже, що князів стольник приїхав, сердився, як і сидячий у світлиці. Скільки не посилав він дружинників на доброславів двір? Звідти відповідь одну приносили, боярин на понизі. У сінях щось загуркотіло, як і схопився, може, дружинник від Доброслава? Як зрадів, коли побачив Теодосія, відразу на душі легше стало. Руки мимоволі до борідки поповзли. — Теодосі зареготався, а ти все бороду скубеш, казав тобі облиш візьмися за ніс, отак щодня тягни його, може більше виросте. Яків плюнув у куток, розсердився, і ти геть звідси, лихословцю. — Та не лазься, Якове, а то я князеві скажу, як ти надо мною знущався. Яків і рот розкрив.